Ba berriz ere itzuli gara, aste azkena gaurren jazaren horrena, izango dugu jantaiabe hor betez behintzat. Eta goio huri arte gurbildu zaigu, aste azken erolegez eta diska zinguraturi gainera. Aze, zenbat opar izan dut zuzun? Ego, naiz nahizan, nahiz. Bai. <laughs> Urte berri hon bai, berri honen. E, e, Urte horrela, martxo arte. Urte horrela bai. <laughs> <laughs> <laughs> Zemuz goio. Ondo, ondo, ondo, ondo bai, bai, oni gain bai. mm. ja gauna bi aste pasaba yano indicar. Ba kisu, ondiken etetiba dabiltza. Turroja chocolates da kiser. Rosquillas dende ja ta bukato, neta. eta han eta eh? eran eh? eta han. Ja Nore, zaten da. E, Pauzok aien badaz, bai, e, gauzai okutzi behar ditugu. Baina, kresi gara iontan gainera, arede Bueno, eh? bueno. <risa> <risa> Batira, gaur e, Frantzian geratuko gara, e, bertan e, jaz, e, musikari e, eta piano jole haundienetariko bat e, ba, baitugu edo baigenuen. Duela, ez zahitzen bat urte iragandiren, baina malau bat urte bai? eh 99 2012 pues a 13 13 bai 13 urte sentu zuela new yorken eh urtarrilaren 6an michel petrucciani bai petrucciani zergatik ekarri dugu ba dirudienez o endikan ikusterik ez ut izan eta e, atera dute e, bere dokumental berari buruzko dokumental batez. ez <coughs> Zortzez bueno, e, e, Oranxen edo sortu zen e, Mila batzen dut eta biko abenduaren ogeita sortzean eta e, Entzule guztiok beres ikusi izango dute berei duriren bat baina e, baina eguala ez dakitzen e, eta zaitzen egitean beres e, Piano joleo oso oso oso ondia, e, teknika izugarria zuena eta e, bazaukan alako bi bi bi bi e, unibertsu tamen moitzen zen ezen musikoak izan zaukan oso oso goxua eta gero oso e, atmosfera Eh, bai, es, eh, goxo polita ke, te necesito un bilbance entzuten dugun bilbance masa. Urten entzuten dugun bilbance horren eh aldera eta bestetan ibiltzen da, ba, e, ba lari bat izango baliz bezela, o oso golpe, ba, sendoa ba, ba, zuena, es. Eta ze zeukan ze E osteogenesis imperfecta itzen den eh eritasun izantzu, orduan eh tiki e, tiki ja zan, e, esku hondiak eta barrez. ez? Bai, bueno, eritasun orreri <coughs> eta eta lortuzun ba bai zan ba, piano eh piano hole ba famatu enetako bat, mm -hmm. Gira sartuko algara. Bueno, va, ba, bai, va ba, gira sartuko bea. Bai. Be, ekarri dugu gorko dizka, ekarri dugu, ba, bere pagenozkan diskar berdinak ekartzerik, baina bueno, nola, asko tardatu dugu hau honarekartzen, ba, ekarri dugu bere pieza honen hemen, no, bilduma bikoitza. Mhm. Uh -huh. Eta bueno, ba, orduan dugu e, take the e, train, adibidez. Hori da, Azbitik entzuten ari dena, baina entira. Entzungo duguna hasieratik berriz. Baungi etorriamango berriz ere, entzulei. Ean hemen gelitzen dira, gureki. Eusker gureki legoteagatik. <laughs> Ha, hemen txek, gaur eh, Michelle Petruziani gogora ekarri izan dugu duela gutxiak izan baitugu ba honi buruzko dokumental bat plazaratu berri dela Michel Petruziani goioek esandakoa, ba musika jaz musika mundu hontan bere ere mua lortu egintzuen ba frantzes Jazz piano jole horietako izan zen eta ez, ez da harritzekoa bere familia ikusirik irakurri duanez goio jazeko musika gile familia batean sortu zen aita kitar jolea baitzuen eta anaia ere kontra basuan aditua eta ala, ba, bera ere musikari atera behar? Bai, e, ala xera. E, bueno, e, badauka bizitza, bueno, esaten dizut, eh? badauda bera iburuzko gozoz barrenak idatziak eta dokumentalak ere bai, batea e, berri duten hori esateako. Eta asuntua da, bera, bera, bera, bueno, Badago lako pasarte batez dakite benetazko adem, baina politxea dena, ez? Ba... Ezaten duten ez, ba... Eh, ba hoi ez, eh, ba, bazauka ne, ba, eritazun degenatibo hori zuen hor txikilla behin hor eh, gongelantze hor la telebistan eh, ikusizun... Eh, txikilla zela, oso txikilla zela ikusizun eh, deuke lintan piano. Eta... Gura soezan ziren, hori hori nahi dut hori hori hori hori piano ganei zuela. Eta gura ekarri zioten, ekarri omen zioten e, gesorretako pianoietako bat, ez? <risa> eta oso tipo temperamentalazenes hartuzun baiu bat eta izorratuzun, ah, bai. eta bai. Eta orduan duane kontuatu zian hori etzula nahi. Eta bueno, horrela, ba, eh, gaztetxo... Eee... Eh, eee... Eh, ba piano clásico ikasketak egiten ez izen, uh -huh. Eta ba, bueno, ba, curiosidade, beste curiosidades bezala es, hori, ez? Ba, ba nolabait e, pianoaren e, de, pedaletara itzen ezan ez, ba ber ba, beraitak egindako tramankulu bat izantzula eta bueno, ikastera ikastena dizela ta normala sant txikiatzen ez. E, gurasoak eta ematen bazuten, bagero ere ba ibere hasieran ere antzekoak hartatzen zan, ez? Ta bueno, ba e, seiatuko gera eh ezgehi egiten eta musika esgozatzen. Zi si, jam blues pieza motzagoa dira, baina luzea gere. Eh? Ondorengoak eh? entzongo ditugunak azkenerako, ba, onenak sartu behitituagian. Es, bueno, la jarreta daude, eta, bueno, pieza denak oso esagunadia eta oso nahez. Eta, bueno, txikiak, eh, txikien tartean, ba, zaituko dara gutxitza egiten, eta horrela izango dugu, baina, eh, balako eh, pintzela da batzak izango eh, ditugu, es? Eh, ba, piano jolea ondionen inguruan. Eh, esan bezala, ba, kasketa klasikoak egin bazituen ere ba esan bezela ba, bere lehenengo itolo edo e, ba, izan bavi sanzan, jo lehen lenton dugun bezala. Eta bueno, e, bere heldutasunean ja gorputza txiki txikija kelito ere ba ja esku zituen ta buru ere bait, orduan bat zeuka nolako ta bueno ba tipe hortzan makullu bat be, zeukan alako e, Itxura berezia, ez? Eta, bori ez, karo, e, pianoa ondia gel, gelditzen zitza dion itxuraz. E, dena den, ba, zaukanei zugarrezko e, talentua, ba, nola baita, ja, e, nabar mentzea eramantzun eta jamasas piurtarekin, ba, lehen dizka egintzun. Eta, e... e... Jean-François eta Jennie Klataldo Romanorekin egintzun eh ba irukote e, ba egintzun nolako ba, grabazio oso oso naquez eh eh frantziar batentzat eh eta bueno, ba, bere ibilbidea ba, ja sonatu mundu mailen ja 82an californerare doanean da, eta bertan em, Charles Joyce esa saxofonista andiaren ba taldearen pianohole eh, piano eh bilgaratu san justo ba... Charles Joyce se... irsandako ba eh ba intentarte el... beste bueno, ba... pieza bat tensego du gorain, el... up. ortsen entzun dugun pieza edera looking up edo gora begira e, pieza esanguratxoiek biltzen dituen bilduma bikoitza e, ba, plazaratu zen bere garaian eta hori urbilduna izan duzu garkoan goio e, bertan zer murgeldu ditu? beste musikarien lanak edo bereak e, dira e, propioak? Bueno, batzuk e, azira, diuk elintunen nada eta beste batzuk beria dia ez, baina bueno e, Musikalki, ni a beren petrucheni ez nahi se especialistas an ditute e, ordagatik hainbeste taratu 두고 onara ekartzen eh nokan alako e, nuen ge lleguei ez? Eh dirudienez, e, bueno, dudan pixka no gainean, ba eh iruitzentza hit batzuela eh ola gaitasun osos oso oso oso ondia Eta ez bakarrik eh, nola baita interpretea bezala, baita, eta, ba, bueno, baita ere eh, ba, moldatzaile eta egile bezala, ez. Bueno, eh, bere bilbidearekin jarretuz, ondu egitzen mali mazizu, hori ba, esan dugu, ba, largo gaita bian, ya bere, bere bilbidea, ez, es, eh, hola, eh, eh, estatu batu eta juten dela, baina, bueno, grabatu-grabatzen jarretzen zun, eh, Ba, fran, frantzeako disketxekin, ez? baina, bueno, laro gehiago bostean ja pianisme diska ba, Blue Note etxean diarekin e, e, ba, lanian azizen, es? Eta, bueno, eta Esan ginezak, ba, e, justo e, urte horretan egeretatu ba, zelalako bere puntu gorenetako bat, ez. Ba, Deku askotan dago eta ba, bi... da bi... Ose, mila bat zeunda laro bosteko ba otzaila ernogeita bian, town hall, -e, areto, ospetsu, New Yorkeko town hall, town hall -e horretan, e, ba, izan zu... E, joetekin e, kontzertua ez, eta justo esan dugu ba ezin duazela eta muitzekotari otari eta e, ba nola besotan eramantzun petutxeani bila zekara, planta bat zauka nola e, aur bat izango galiz bezela ez, eta bueno ba gauri e, ba jazaren eh, ba, ba, gau eh, ba, mágiko eetako bat izan zanez. Bueno, Entzundez agun eh, ba, dizkonetako urrengo pieza Mael Davis Leaks. Hementxe, ba, jarraitzen dugu Michel Petruzianiren eh, ba, konpainian. Gogoan izan, eh, ba, jazaren orena emankizuna, ez baduze asiratik eh, ba, entzun edo, badela aukera internet bidez. Eh, gure emankizunako soki entzun gai baitira, eh, antreta media.info webunean, ikusi alduzu gure webune derra. <gülüyor> ez, berela ala hartu, eztu Eta hor txe, babadago atalbai, jazaren orena jartzen duena, eta gure emankizun guztiak eh, entzun edo. Hugu e? e? biko puntu, bai. antxeta media puntu info orain ikusiko duzu bisintxoako la hondiz eh? daiako festak asten baitira ikusi duzu eh? bai, bai, puntuatu Ze... naiz, bai, bai, bai bisintxoak hemen, erazoan <laughs> bai, erazoan eta alas, eh ba, gugi arraituko guai ikusiko duzu begunea, musik antzu dugu mitarren goio, <laughs> oh, bai, mesedez, lanen gaudela batzuk gehiago <laughs> <laughs> Beste batzuntzako plazerra baita. Bueno, komentatu dugu hoi, yes, ba, ez? gau horretan gertatutakoa, bi mila bat ziondara laro eta bosteko otzen eno Eta hori ge, o, bertan gertatutakoa, iklusi daiteke, anait, with blue note edo e, izaneko, ba, filman, ez? Yes? E, John Charles Jobson zuzendaria, Comentatzen eh, eh, du, ba, justu nola ikusi zuen, ba, besotanen bat, entzula sartzen nola ba izantzela nola bateko oso gausa... Eh, Unkigarria. Unkigarria, ez? Mm. Ezkerrik asko. Bueno, eta gero ja hor... Hortika eh, horreak jai bilbidea... Eh, ba... Hizugarria da, ez? Horrengo eh? ba, ba, urtean bon, montrora doa... Eh, Irukotean Wayne Shorter eta John Coltraneekin eta Betan egindako eh per discoundenetako bat sortu zen ba irukote horrekin, ba, Power of 3 edo deitzen dena. Eh Bueno, está bueno. E, bere bilbidea ba ibilbidea, bueno, dugu gero. Zungo dugu, bai. ez da zeretzen, aniazten ez hemen li, li, blagan. blagan, eta bagarregelitzen daiz. Bai, <gülüyor> <gülüyor> bau zu konpainain <gülüyor> goizute. Ezo, eh? eh, baina bat zutak ego eh, satindor. Satindor, entzuko ba. dugu. Bai. Abas. <gülüyor> Ba guztatzen zaite, eh? Diten duena. Noski normalean. Eh, Musikaria handia, que beti ezaten duguna, es? Ez daude... Eh, bueno, zambatun ez dausokokio orduan ez duguna. Esan, esan, esan. Es. Ya seztatela. Es, es, es, eh, música ona denean, eh, normalean elzen da. Egia da, badagola beste musika batzuk, Zorriasko gehi egi, zaizuna gustatzen, baina... Oso, bortitzak direnak. Bortitzak direnak, baina, badago zeuden batzuk, gure astapen haietan entzun itun batzuk, ezin zenitxula ez da guantatu egin, mm. eta egun, ba, entzuten dituzula, eta gainea preziatzen dituzunak. Orduan, ba, nolabait, badago bide bat, ez? Baina, egia da, ba, duen gaitazuna ondia dela, eta badaukak, Eh, e? bai, es sentsibilizazio bat agian. Bai, ez, oso hurbilla da nurri batean eta eta egiten dena da, ez dakit, es? Encantzatzen duen edo nola eh berehala eh unkiaratzen du. Edo, bai, bai, edo, bai, baino beti ez dauka oka e, un nahi un ez e, e, bai, un Unki terminoaren e, zein zuzabal horretan, ez, mm. ez e, beste horretan. Arratzalde honetan ez nagoz oso fina. Baina, bueno, e, gatoz... Gurera. Gurera. Eh, Asi zarela, esplikatzen eta hortan utzi diguzu. Bueno, Baina, ba, bere estilo ari dago kionez, ba, esan dugu, asira batean ez zen genuen. Batzeukan, alde batetik, e, bari, eh, sentiberetazun, edonki garritasun, edo nolabait, liriko tazun e, izugarria, e, piezak nolabait, eta atmosferak eta giro egoxoak sortzeko gaitasun izugarria, baina bestetik, badikotomia batean egiten, tenakolako nolabai pi puntoetan murgitzen bagea, ba bere ere holakoa zan. Ba, erritmo izugarria, eh? Erritmoa eta gero e, e, ba, potentzia, batzuk edo kolorea deitzen duten hori, eh? E, Piana. Eta bueno, ba bazukan, e, eskuekin e, Gaitazu nizogarrea eta eskubia ta eskerra askotan, ba askotan bere kaxe biltzen zian, bueno, ba, Entzongo dugun pieza horren erakusgarri, orren erakusgarrea, Morning Blues. <tusurra> Bazken, ez atire iritsi gara eta oraindik dik bikantu, geratzen zaizkigu goio, beraz labur-labur. Bueno, eh, jasaren norenean gaudela jakizute, eta gurekin kontratuan jarriene balin zute, badugu posta elektroniko bat. Ez den aldatu, eh? Ez den aldatu. Antxete irratia, abildua, euskari irratiak, puntxu info. Horrega. Ta eta bueno, eh, autopromozioa goeta gero, eh, beste pieza bat. Eh, gogoratu, euskari. Eh, Michel Petruccian ekin gaude, eta, bueno, baberari, la musica piu bela di Michel Petrucciani edo de best e, zen burudun dizkakin nahi ga, eta face to face entzongo du horrentxe bertan. Baguio, plazar bat izan da. Bueno, baina, agurtu biniolen, esango dugu, e, largo eta meretzen hil zela, hori eta besterik etzitxula, eta, bueno, bera eritazunaren ondorioz, e, geniu bat hil zitzaigula, Eta batez ere, bueno, jazare europearen izan zela e, utxune hori, baina... E, eta... E, ikustekoa dela e, dokumentala, ori, berari buruz erindakon dokumentala. Eta, bere hilotza, e, perla, edo Parisen dagola eta ez baina goker, e, Chopin beraren, e, ondoan. Ondo er. Orduan, Parisa doana babadaki de cabeza Bueno, ahí, demoragañando Quiero bronca. A yo.